Světlo Kristovo, vnímám ho mně, pane. Čvětlo Kristová, <tum> Kristovo, Je vzkříšený den, poznesme se slavnosti a druh druhá obejmeme. Říkejme bratři, také těm, kdo nás nenávidí, odpustme vše pro vzkříšení a takto volejme. Stál z Kristus Smrti smrt ekonal těm, kdo jsou ove hrobech daroval život. Pojďte ženy, jež jste měli zjevení, řekněte blahou zvěst Sionů. je od nás radostné poselství, ovstříšení Kristově. Plesej v jasotu a raduj se v Jeruzalémě, nebo si viděl vycházet z hrobu Krista. Pascha je, Pascha je! Gospodinova Pascha. Jeli kdo zbožný a bohabojný, ať se radoje z této slavnosti. Jeli kdo služebníkem moudrým, ať vejde s veselím v radosti Pána svého. Strádali kdo tím, že se postil, ať nyní obdrží odměnu. Bohatí i chudí společně jásejte, zdrželiví i nedbalic, Stěte tento den, kdo se postili i kdo se nepostili, radujte se dnes. Stůl je plný, požívejte všichni. Pokrm je připraven, nikdo a dne odchází láčny. Všichni požívejte hostiny víry, všichni přijmete bohatství, dobroty. Nikdo a dne náříká, že má nedostatek. Nedostatek zjevilo se společně královstvě. království, nikdo ani nepláče nad přestupky, neboť z hrobu za zážitou odpuštění. Nikdo se nebojí smrti, neboť nás vysvobodila smrt spasitelová, zničil je ten, který byl a od ní jad a přemohl peklo tím, že do něj se kde je smrti Osten tvůj, kde je tvé vítězství, peklo? Kristus vzal, Kristus vstal a ty jsi smřeno. Kristus vstal a padli démonovi. Kristus vstal a rabují se anděle. Kristus vstal a vládne život. Kristus vstal a není nikoho v Kristus vstal jako první z těch, kdo zesnuli. Jemu bude sláva a vláda na věky věku. Kristus byl vzkříšen. Opravdu byl vzkříšen. halleluja. si nasi odňal smrti její moc a dáváš dnes celému světu zvěstovat život. Prosíme tě, otevři nám už a srdce pro velikonoční zvěst. Odej od nás malu a pochybnosti a připoj nás k velikonočnímu chválu zpěvu tvých světků. Protože Kristus Stál z mrtvých. To je buď sláva na věky. Amen. Dnešní čtení z prvního listu korinským apoštou Pavel píše. Připomínám vám, bratři Evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, nemž stojíte, a skrze než jste i zagranováni. Držíte by se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, hleda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal. Že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl poušpen a třetího dne byl vzkříšen podle písem, zjevil se ke a potom dvanácti, dále se zjevil více než pětistům bratří najednou. Většina z nich do posud žije, někteří však zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi, a potom všem Apoštolů. Naposledy ze všech jako nedůchodce zjevil se také mě. Neboť já jsem nejmenší z Apoštolů. Nejsem hodem nazývat se Apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost Kterou mi prokázal, nebyla marná. Vždyť jsem usilovně pracoval, více než všichni ostatní. Mí to já, míbrž Boží milost, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak to hlásáme a tak jste uvěřil. Pár byl v opravdu byl v křížem.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 říkali si sebou, kdo nám odvalí kámen odchodu do hrobu. Ale když sledli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Stoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé rouko. I zděsili se. Řekli, neděste se. Hledáte Ježíše, toho nazareckého, který byl ukřižován. Byl v kříži, není zde. Hledáte místo, kam ho položili. Ale jděte, řeknete jeho učeníkům, zvláště Petrovi, kde před vámi to tady Tam ho spatříte, jak vám řekl. Že by vyšli a utíkali od hrobu protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli. Neboť se báli. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Bratí milé sestry, základem dnešního kázání je pokračování čtení z toho listu, prvního listu korinským. Čtu ještě z 15. kapitoly verši 50 až 57. Pavel píše, chci říct to, bratři, že člověk jak je,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 Obojí se sebou navzájem souvisí. Kristové vzkříšeny i naše vzkříšeny. To první a původní křesťanské vyznání přece znělo, Kristus za nás zemřel a za nás byl zkříšen. Jež to nedělal pro sebe. To měl, neměl za zapotřebí.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 jak ho poznáváme v evangeliích, jak on nám dává příklad. Je příkladný člověk, tak bychom měli být všechny. Ale jo, to platí také. Ale zde je o ještě důležitější věci. Kristus nám dal příklad tím, že stal z mrtvých. Aby moh, abychom mohli i my stát z mrtvých. Kristus a našel tu cestu i pro nás. Ve víře už jsme také s ním zkříšení, nebo jsme zemřeli s ním, jak píše Pavel, a máme pevnou naději, že budeme s ním i zkříšení. Milí bratři, milí sestry, existuje důvod, proč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 snaží těm korentianům vysvětlit to s tím skříšením. A to má nějaký důvod, protože tam v té korentě měli v tom mírný zmatek. A tvrdili dokonce, že vzkříšení mrtvých ani neexistuje. No, oni ne, neříkali, že Kristus nemá vyznám, oni říkali, že Zkříšený mrtvých neexistuje. Myslím si, že ty, kdo věří v Krista, už spolu s ním dosahli nesmrtelnosti a věčnosti. Zkříšený mrtvých tedy už není potřeba. Stačí, když zbavíme se svou, své, své neporušitelné duši, zbavíme svou neporušitelnou duši,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 jako první musel zemřet a být vzkříšen. Stejně musí náš starý člověk definitivně zemřít, než s Kristem vejde do Božího království. Nejde normální přechod od jednoho stavu do druhého. Proti tomu bývá uvedená ta běžná představa o nesmrtelní duši. Že přece něco v nás musí existovat, který něco, co je schopně té v věčnosti. V nejnovější době se takové představy obohacují s nějakými tradicemi z jiných náboženství, třeba o vtělo, převtělování duši. Ale to, co korentianí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 odvážně mluví o budoucnosti, prozrazuje nějaké tajemství. Ježíšové vzpřišeníška nám při vší vážnosti smrti a ve vší porušitelnosti našeho života nám dává vítězství a umožňuje nám dokonce se smrti. Už dnes nám dává vítězství. K tomu prvnímu bodu, my nemůžeme zůstat, jak jsme. Člověk, jak je, nemůže mít podíl na království božím a poměnitelně nemůže mít podíl na nepoměnitelným. A když toto bereme vážně, tak vzkříšený mrtvých nemůže být nějaká resuscitace porušitelného těla.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 se nám zdát, když takhle pesimisticky se podíváme na hříšního člověka, že tento člověk už v Božím království vůbec nemá místo. Ale naopak. Stejný člověk zemře a stejně je zkříšen. Má začínat jiný život, ale stejná identita.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 se proměnit i tebe. Pavel píše, že to nepomínitelné má oblíkat to nové. Ano, když díváme se na sebe, jak jsme, musíme přiznat, že jsme nazi. Ale nezůstaneme. Budeme oblekšení. My. Nezůstaneme, jak jsme, ale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 poštol Pávod že jsme všichni byli pokřtěni ve smrt našeho Pána Ježíše Krista, abychom měli i naději v jeho skříšení. Proto o Velikonoci si připomínáme náš křest. Všemohoucí věční Bože stvořil si vodu Aby dala zemi plodnost, aby čistila a osvěžovala, v příbalech v potopy si vodu učinil znamením nové spravedlnosti a nového života. Vodou si vedl svůj lid vysvobozený z otroctví, vodou si uhasil na pouští jeho řícení. o vodě předpověděl prorok, že bude znamením nové smlouvy. Kristus ti posvětil, když se stoupil do Jordánu a když vstal z mrtvých, dal úředníkům přikázání. Jdete ke všem národům a získávejte mě učedníky. křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Bože v našem křtu si nám dal účast na životě a smrti na Ježíše. Vyznáváme Ti, že jsme často nežili podle obrazu nového člověka. Vyznáváme Ti, že jsme se příliš málo snažili o uskutečnění té vůli. Proto k Tobě společně volíme. Pane, smiluj se. Bože, naším křtem si nás zapojil do své obce, do světového těla Kristova, abychom celému světu dosvědčovali tvou uzdravující a můj lásku. Vyznáváme ti, že jsme příliš těžkopádně při překonávání rozdělení mezi církvěmi a při zviditelňování našeho darovaného společenství. Proto voláme k tobě. Pane, smiluj se. Bože, smiluj se nad námi, Odpusť nám naše vinu pro Ježíše Krista a ved nás svým svatým duchem k novému věčnému životu. Voláme k Tobě, Pane, a se. Duchu stvořitele tisíc na začátku vznášel na vodami, nad vodami, při křtu Ježíš, čovi stoupil v podobě holubice, o letných si byl vylit na bouře a ohně, Přijít k nám a otevří naše srdce a mysli pro Tvé životodárné slovo, který dosvědčuje smlouva kštů. abychom slyšeli a byli obnovení Tvou moci. Amen. Milí sestry a milí bratři v Kristu, ve křtů nás Bůh přijal za snem. Byli jsme povoláni dosvědčovat Evangelium o Ježíši Kristu v dnešním světě. Vraťme se nyní ke svému krtu a vyznávejme naši společnou křesťanskou víry, víru, slovy apostolského vyznání víry, který je od starocvětěvných dob známou jako křesný vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohruciho, stvořitelé nebe i země, i v děží Krista, syna jeho dělného, Pána našeho, jenž se, se podšel, a to se stoupil do pár. A to se stoupil do A Byl užpůval, sestoupil to byl 3. dne vstal smrtí, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, odseště na mucího, odkud přijde soudit živé jméno, věří v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, svatých obcovárných, hříchů odpuštěných těla zmrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Všemohoucí Bůh, v Jehož jméno jsme byli pokřtěni. Otec si i Duch Svatý, ať ke každému lidskému ano řekne své boské Amen. Ať posílí vaše víru naše naději a naši lásku ať přidá k naši vůli její naplnění podle svého záslíbení. Amen. Ve kštu jsme také my s Kristem zemřeli a ve kštu jsme spolu s krestem stali zmrtví. Krest do jména Tvoje jediného Boha z nás udělal církev. A navzájem jsme bratři a sestry. Tak si navzájem pozdravujeme. Pokoj vám, pozdvíchtete svá srdce k Pánu Bohu našemu s dámy V díky. je důstojně a správně, abychom ti, svatý Otče, vždycky a všude děkovali skrze tvého milovaného Syna Ježíše Krista. Nebo je obětován náš velikonoční Beránek Kristus. On odnesel v světa svou smrti přemohl naši smrt a svým zpíšením obnovil život. Proto dnes v této době já sám celá země velikonoční radosti. K nám se připojují nebeské mocnosti a zástupy Andělu, zpíváme chvál zpět v Tvé slávě a voláme bez A Poslal si svého syna jako záchrance, aby ti sromaždil svatý lid, sloužící v lásce tvému světu. V noci, kdy byl razem za chléb, vzdal díky lámal něj a dával svým učebníkům se slovy, vezme to a jesté, toto je moje tělo, které se za vás vydává, točíte na mou památku. Stejně v zápověče si také kalich vzdá díky a dávají jen jej se slovy, vezmete a jeste toto, vezmete a píte z toho všichni, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, který se za vás vylévá na odpuštění od nichu. ty kdykoliv pijete nám ho památku. Proto si před tebou, hlubše v nebi, připomínáme smrt a vzkříšený tvého syna. Předstupujme před tvou tvář s tímto chlebem a tímto kalichem. Vzdáváme ti díky, že jsi nás povolal, abychom stáli před tebou a sloužili ti. Prosíme tě, sešli svého svatého ducha, posvět nám tyto dary, chleb života a kalich spásy. Nabl všechny, kdo přijmou tělo a krev Tvého syna, Tvým duchem a učin, aby byli jedno v Tobě. Spolu k Tobě voláme odtřehať. Byl jsem mrtel, ale žil jsem na věty věku. Mám kniče od smrtí jeho. Pán Ježíš nás a povednit lidi, že životu věčnému věku pokojí. Pane Bože náš, slyšeli jsme Tvoje slovo a lámali jsme chleb. Jde, aby to nám bylo znamením toho, že jsi s námi, že tobě patříme. Když s námi, když vyrazíme a když půjdeme tam, kde, kde lidé nás potřebují. Amen. Přižování a zkřišený pane, prosíme tě za církev. Chrán nás před tím, abychom ztraceli čas před prázdným hrobem. Zachrán nás před zotročenými minulosti. Vysvobod nás za ohromující fascinaci před smrtem, smrtí. Dej, aby ta tvá církev viděla, že jsi živý. Ať tě následujeme tam, kam jdeš před námi. Ať se nebojíme už smrti. Ale věříme, že ti každého z nás chceš, každého chceš proměnit, každého chceš přijmout a vést věčně muž. Prosíme ti za všechny lidi. Kdysi jsi vysel na kříži, daroval jsi naději, z po tvém boku a modlil se za těch, kdo ti tě odsoudili v násilí smrti. I my žijeme uprostřed násilí, násilných převratů a násilného i tlaku, žijeme se skrytým násilím, jimž se mocně pokouší vnutit svou vůli s Nikdo z nás, Není zcela svobodný od toho. Jedině ty můžeš zvítězit nad těmi porušenými vztahy ve světě. Zachraň nás, pane, dej nám ochotu i sílu zvítězit s tebou. Pane života, prosíme tě za lidi z naší doby pohřpené pod svým hmotným majitkem a zotročovány stále novými obavami. mnozí už znají, jen naděje, že budoucnost nebude ještě horší. Vysvobod nás z této smrti uprostřed života učin, abychom žili životem, který můžeš dát nám ty. A pane ti víš, co znamená snášet bolest, pokořený a odmítání a zemřít jako zavrženími lidmi. Prosíme ti za všechny, kdo trpí. Prosíme ti za nemoci, nemocný naše blízkosti. Dej, aby v, v tom je poznali toho, kdo trpí s nimi. A kdo jim dává sílu překonat to těžké v našem životě. Z vděčnosti za život, který si nám daroval, i za naději v život, který přijde. Myslíme na ty, kteří nás opustili, kteří už nás předešli protože jako v Adamově všichni umíráme, budou v tobě všichni vzkříšení. Pane, ty jsi vzal smrti její moc a vynesl si na světlo život. Tebe chválíme a oslavujeme na věky. Amen. Musíte na závěr slova apostola Pavla říkat, mzdou hříchu smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Pořaďte vám, Hospodin, a ostříhej vás. Osvět, Hospodin, tvár svou nad vámi a bud vám milosti. Obrať, Hospodin, tvár svou k vám a dej vám pokoj. Amen. Mut dom